Vzpomínky Lorda Mačáda Zapadal jsem do nich jako divadelní herec Zdílel jsem smysly člověka, který přestal být člověkem Vzpomínky byly zamlžené, roztříštěné Důležité věci se ale prokletému vryly do mozku opravdu pečlivě Kněžka Kornyha mě vedla chodbami hluboko pod pyramidou Sledoval se mi a doufal, že najdu odpovědi na otázky. Má vláda nad městem byla prozatím úspěšná. Pokladnice přetékaly bohatstvím a moje malá armáda cvičila daleko větší armádu složenou z místních branců. Kněžka dodržela slovo. Město mě neuznávalo jen jako dobyvatele se železnou pěstí. Obyvatelé mě ctili jako skutečného krále. A troufám si říct, že mě měli za Boha. Líbilo se mi, že mě lidé uctívají. Kněžka mi prozradila své tajné temné znalosti. Její nabídka byla zajímavá. Věčný život a síla. Nesmrtelná armáda poslušných vojáků. Slíbila mi moc tak velkou, že bych dokázal ovládnout nejen tuto novou zemi, ale také se vrátit do staré vlasti a vzít si naspět rodové právo, které mi bylo odebráno. Pokud mluvila a pravdu, mohl bych se vrátit domů a osednout na trůn. A také na jakýkoliv jiný trůn, na který bych si ukázal. Ukázal bych si na všechny král Manuel Veliký. Pochopili by, kdo je tady skutečně veliký. Pak by byl na řadě Filip a jeho zpropadení Španělé. Konec konců mohl bych pak pod svůj prapor zahrnout celou Evropu. I kdyby se vyplnil jen zlomek temných tajemství, která mi kněžka prozradila, byla by to všechno hračka. Navíc mi ukázala znamení, díky nímž jsem věřil, že mluví pravdu. Šel jsem za ní dále do tmy. Kněžčiny boky se vlnily pod tenkou hrobou. Bylo to zlovolné stvoření. Stepilá a lstivá žena znala mnoha umění v mé vlasti neznámých. Již jsem ji přijal za konkubínu, což bylo součástí naší prvotní dohody. Bylo to obou straně v skutku výhodné spojení. Legitimizovala se tak moje vláda nad zdejším lidem a mohl jsem těžit z benefitů hodných muže mého postavení. Pochodeň mi v ruce neklidně plápolala, neboť v tunelu vál vlhký průvan. Za opaskem se měl několik pistolí, v povoskované měšci zápalky a na zádech pověšenou sekeru, podle níž se jmenoval můj rod. Přesto jsem se cítil trochu nesvůj. Pod pyramidou byla tma nejenom pro oči, ale i pro duši. Někde sousa se mě snažil před kněžkou a jejím podivným kultem varovat. Odhalil jsem ho, jak chtěl vyslat poslak k našim lodím na pobřeží. Zprávu jsem stačil zadržet. Jezuita psal, že se obává mého šílenství a pádu do spárů pohanského náboženství. Horší ale bylo, že psal o bohatství mého města a o tom, jak naši expedici držím v tajnosti před korunou i církví. Byl to laskavý, moudrý a milosrdný muž. Jehož jazykové nadání mi přišlo během dobývání vhod. Když jsem ho nechal upálit na hranici, pocítil jsem na chvíli smotek. Samozřejmě jsem to nemohl před vojáky přiznat, a tak jsem to svedl na místní povstalce a nechal ve smyšlené odplatě popravit pětset zdejších kněží. Konec konců musel jsem si udržet dobrou pověst. Několik mužů pojalo podezření, ale dokud jsem je zahrnoval bohatstvím, neměl jsem o jejich loajalitě pochybnosti. Něžce plné zlata dokázali přesvědčit i nejpobožnější. Vojenský správce království neměl ponětí, kde se naše expedice nachází a tak bylo mé vojsko v podstatě odříznuté od vnějšího světa. Svá tajemství jsem si střežil přepečlivě. Šli jsme snad celé hodiny. Pořád dolů. Pořád jsme se stupovali. Stěny již nebyly omítnuté, ale tvořil je přírodní kámen a nakonec něco úplně jiného. Byl to materiál, jaký jsem nikdy předtím neviděl. Hladký, jemný a mazlavý. Přišlo mi, že pulzuje podivnou energií. Zdálo se mi, že koutkem oka vidím, jak se zeď pohybuje. Konečně jsme došli do obrovského prostoru hluboko v útrobách země. Netušil jsem, jak je velký, ale má pochodeň dokázala osvětlit pouze jeho malou část. Podlaha byla hladká a musel jsem dávat pozor, abych neuklouzl. Ze stropu kapala voda a stékala po mé zbroji. Vzduch byl těžký a připadalo mi, že pro lidské plíce není vůbec vhodný. Cítil jsem sůl a zápach hnijících ryb. Korinyha mě dovedla do neproniknutelné temnoty. Šli jsme několik kilometrů, uvědomil jsem si, že kdybych chtěla, Mohla by mě tady nechat a už bych se nikdy nedostal ven. Podřadnější člověk by z toho asi dostal strach. Já však ne. Bylo tak chladno, že jsem začal vidět svůj dech. Země změkla, takže jsem při každém kroku zanechával v olejnatém povrchu stopu. Kněžka se zastavila u prvního význačného objektu v jinak jednotvárné místnosti. Byl to obelisk z černého kovu, který se tyčil do výše, takže na jeho vrchol světlo mé pochodně nedosvítilo. Byl tak tenký, že jsem nechápal, jak může stát zpříma. Na objektu byly jakési podivné nápisy. Nepodobaly se obrázkovému písmu civilizace z povrchu, které jsem již znal, ale byly psány jazykem daleko složitějším. V myhotavém světle louče se runy zdánlivě pohybovaly. U maličké paty obelisku ležela malá prostá kamenná bednička. Nemohl jsem se na ně dívat přímo, protože to bolelo, jako kdybych hleděl do slunce. Co je to za věc? Je to klíč? Prozrak, přikázal jsem. Divoce se na mě usmála. Ve světle pochodně se její tmavé oči červeně zrcadlily. Ano, lorde mačado, tohle je klíč k odemčení nekonečné moci, k moci samotných starobilých, kteří čekali na někoho jako jste vy. Jako jsem já, položila jemné ruce na mé bousaté tváře a pohlédla na mě. V záři plamenů vypadaly její oči nepřirozeně. Ano, můj pane, Starobylí zde zanechali tohle zařízení. Je velmi staré, starší než tento svět. Tento nesmírně mocný předmět nebyl nikdy určený pro ruce smrtelníka. Je to zařízení ke službě těm, které nazýváte anděly a démony. I oni se mu ale raději vyhnou. Každých pětset let se však narodí muž, smrtelník, se schopností podmanit je své vůli. Tímto člověkem jste vy. Vy jste tím, koho starobilí předpověděli. Když mluvila, ucítil jsem závan větru, jako by se zrovna nadechlo cosi nepředstavitelně velkého. Prozrať mi to proroctví, ženo! Sundala ruce z mého obličeje a pokynula k obelisku. Runové písmo se změnilo v latinku, kterou jsem se jako mladík naučil číst. Čekáme na příchod syna velkého válečníka, znalého umění světa, odkázaného na řeč meče. Jméno bude mít pozbraní svých otců, úkol králův bude mít mocného nepřítele pokořit. Muž obdařen vy zemi, spojenec temných sil, přítel stvůr, vůdce lidí, pouze ten bude mít vůli, pouze ten bude mít moc využít lásku k dívce rozbít svět a čas. Ta slova v mém nitru rezonovala. Byl jsem předurčen pro moc a slávu. Jméno mému rodu dala sekera, kterou jsem měl připnutou na zádech. Mí předkové ji využívali velmi často. Otec byl velký generál. Jako jeden z jeho mladších synů jsem byl poslán na studia, protože se čekalo, že budu zpravovat rodina i mění. Přesto jsem selhal, stal se vojákem a nakonec velitelem. Mým úkolem bylo podmanit si tuto zemi a odevzdat její bohatství králi a duše jejich obyvatel mateřské církvy. Měl jsem vizi, jak vedu svou armádu ke slávě. Co se týče temnoty, nepochyboval jsem, že sem zapadámá konkubína se svou klikou kněžích vyřezávajících lidská srdce a starajících se o potoky obětní krve. Co to tedy znamená? Co musím udělat teď? Zeptal jsem se. Kněžka neodpověděla. Sáhla do výklenku a vytáhla malou obdélníkovou skříňku. Vykřikla, co si svým jazykem a průvan změnil směr, jako by zrovna, co si nepředstavitelně velkého vydechlo. Nastavil jsem ruku a kněžka opatrně položila skřínku do mé dlaně. Byla malá, však nepřirozeně těžká. Otřásl jsem se, jak mi paží projel chlad. Co je to? Je to klíč, můj pane. Už nyní vám propůjčuji obrovskou magickou sílu. Ale až budete připraven, mohu vás zavést na správné místo, na místo moci. Tam budete moct artefakt využít k podmanění celého světa. Nikdo vám nebude stát v cestě. Svět bude patřit vám. To je vše. K naplnění proroctví je zapotřebí ještě jedna věc, můj pane. Musíte chovat lásku k tívce. Jste milovník moci, nikoli však lidí. Lásku k lidem však k využití artefaktu potřebujete. Láska je znak slabosti, přesto však otevírá cestu k nesmírné moci. Je to nástroj, kterého je třeba využít. V Lizabonu má manželku a děti, nepostačí to. Na nesmysly, jako je láska nebo milosedenství, jsem neměl čas. Rozhodněné ve chvíli, kdy na mě čekala kořist a nepřátelské země. Urozená manželka byla politická nutnost a způsob početí potomků. Nic víc. Nejspíše ne, můj pane, ale já bych se vaším prostředkem stát mohla. Kněžka si rozvázala robu a nechala ji sklouznout na podlahu. Já mohu být vaší láskou. Společně pak budeme vládnout světu. Znovu začal vanout vlhký vítr, jako by celá jeskyně plnila neviditelné plíce. Tentokrát však mnohem intenzivněji. Pochodeň uhasla. Ocitli jsme se uprostřed neproniknutelné temnoty. Seděl jsem na schodišti kostela zpět ve svém těle a ve vlastní kůži. Opět jsem se cítil po prožití vzpomínek prokletého nečistě. Starý muž se vrátil k vyřezávání a pečlivě přejížděl kapesním nožem podřívku. Odřezky mu padaly na prosté kalhoty. Přestože byla zimní obloha v mém okolí jen dílem mé představivosti, cítil jsem se tady daleko lépe než v prapodivné kaverně. A proč mi ukazuješ takové věci? Aby pochopil. Důležitý. A co je důležitý? Že Mačádo byl už zaživat tak odporný bastard, že jeho příchod předpověděl je nebo inkové? Nebo to, že pro ně jací si starobilí zanechali kouzelný kdesi cosi, aby mohl vyhodit svědo povětří? Pro tenhle národ nemáte jméno. Zmizeli. Svět je dneska nezná. Asi je to lepší. Ale je toho víc, chlapče. Musíš dávat lepší pozor. A na co mám dávat lepší pozor? Chystal se přeříznout nádhernou zlou kněžku. To jsem přehlídnout nemohl. Vy mladí. Mozek máte v gatích. Ne důležitější věce musíš dozvědět. Co kdybys mi prostě řekl, jak ho zabít? Pokrčila rameny. To já nevím. A kdo jsou starobilí? Mluvila o nich i Elfí Královna. Moc zlý, hrozně moc zlý. Já nevím. Ale byly tu dlouho před náma. Neměli být ale jsou, jak se to řekne, vetřelci. Chtějí akorát zabít svět. Zabíjej všecko, co nemůžou mít. Rukávem kabátu odhrnul sníh ze schodu a vytvořil čisté místo. Umístil vyřezaný objekt na hladký povrch a roztočil ho. Malá káča se otočila jen párkrát a pak spadla. Vypadala hrozně a byla zcela nevyvážená. Vyřezávání staroušovi moc nešlo. O tvoje káča je k ničemu. To ne káča, to drejdl, Legrační hra. Má se dělat z hlíny, ale já zkusil dřevo. Vzal si hračku zpět a pokračoval ve vyřezávání. Nesměj se, chlapče, to těžší než zdát. Už máš čas jít, probud se, pozor na velká červená věc, nevybourej se. A cože, jaká červená věc? Uvidíš. Probudil jsem se dezorientovaný a zmatený, ležel jsem na jakýchsi nosítkách. Pokusil jsem se posadit a bolestivě se praštil o bílou kovovou skřínku. Julie ležela na nosítkách vedle mě. Ránu na rameni měla ošetřenou mnohem lepším obvazem, než který jsem přiložil já. Byla stále v bezvědomí. Houkala siréna. Jeli jsme v sanitce. No, co to do prdele je? Řekl jsem, když sanitka zabočila příliš ostře a odrazila se od nějaké zdi. Z místa řidiče se ozval šílený smích. Hedrej se, kluku! Už jsem nějakou dobu neřídil. Však víš, byl jsem pod zámkem a vůbec. Ray zatroubil a vykřikoval sokenka. Dávej pozor, byly. Protáhl jsem se úzkým prostorem na sedadlo spolujezdce. Musel jsem odsunout velký černý pitel. S radostí jsem poznal Vax osobní zbrojí a vybavením včetně náhradních zásobníků a granátů do anihilátoru. Má brokovnice ležela na palubní desce a divoce zjížděla ze strany na stranu, jak rej divoce točil volantem. Tachometr ukazoval skoro 170 kilometrů v hodině. Netušil jsem, že sanitky můžou jak takhle rychle. Co se stalo? Překřičil jsem syrénu. Rejovi prošedivělé vlasy divoce vláli v průvanu z otevřeného okénka. Šíleně se smál a na uprchlého magora se bavil až příliš dobře. Amdlás, ale nedivím se tomu. Vypadáš děsně. Julie měla v kapse mobil, začal vyzvánět, tak jsem ho zvednul. Volal Erl. Šílený muž se zasmál. <tějí> Ten starý šmejd byl překvapený, že mluví zrovna se mnou. Vůbec to nečekal, no ale stejně... Objel náklaďák, dostal se do protisměru, vyhnul se kombíku a kubnutím se vrátil do správného pruhu. Zděsil jsem se. Jak jsem říkal, volal Erl a říkal, že se mířejí federálové a mají naspěch. Vyhlásili po mně i po vás obou celostátní pátrání. Říkal, že nemáme je do nemocnice, protože tam už má namířeno úřad pro kontrolu monster. A taky nemůžem zpátky na základnu, protože se to tam hemží federála má. Vezu vás proto na bezpečný místo, kde se skryjem. Doufám, že jsi nezabil žádný záchranáře. Ukázal jsem na anihilátor. To ne, nikdy jsem člověka nezabil. Určitě neúmyslně ani s tím nehodlám začínat. Převezl jsem je. Řekl jsem jim, že jsem cvok na útěku. No páni, asi neměli velký problém ti uvěřit. Předtím jsem to nějak nevnímal, ale rej na sobě měl teplákovku a župan. S rozcuchanými vlasy a nepěstěnou bratkou rozhodně moc normálně nevypadal. Navíc si v době mého bezvědomí prospěvoval seriálovou písničku. Představ si, že je mi to jasný. Podrbal se na hlavě a nesundával nohu z plynu. Julie potřebuje doktora. Erl nějakýho domluvil, neměj strach, jedem domů. Ale na základně se to hemží federálama. Ne, však vidíš. El řekl, jeď do svýho domu, Ray. Určitě si pamatuješ, kde to je, tak tam dojeď. Když mi to rej popisoval, díval se na mě. Šílence při řízení nejspíš provází síla. Vracíme se domů, bude to jako za starých časů. Všechny dětská rej 5. a malej nejt si můžou hrát v domečku na stromě. A Susan tam bude taky, bude to skvělý, něco ogrylujem a tak. Reji, dávej Bacha na cestu. Všiml jsem si blikajících červených světel. Rej už nebyl ve stejném světě jako já, ale utápěl se ve vzpomínkách. Možná půjde v televizi alabamský zápas. To by bylo skvělý. Takový zápas alababy s Auburnem, to byl nejlepší mač roku. Jo, v minulý sezóně jsem na tom projel nějaký prachy, přiznávám. Došlo mi, že červená blikající světla označují železniční přejezd. Začaly se spouštět závory. Vlák, reji, zastav, zastav! Podíval se dopředu nepřítomnýma očima. Jo, vlák, máš radši párky nebo hambáče? Možná se poštěstí a Susan bude mít naložený nějaký stejky. S hrůzou jsem sledoval blížící se vlak. Lokomotiva byla obrovská a červená. Tohle jsme nemohli stihnout včas. Vrhl jsem se na místo řidiče a přimáčko reje bolestivě ke dveřím. Dupnul jsem na brzdu a bojoval o kontrolu nad volantem. Pneumatiky se zablokovaly a s za sebou zanechávaly stopu spálené gumy. Rej se snažil se mnou bojovat. Tvrdě jsem ho udeřil loktem do hlavy. Pokoušet se o řízení sanitky Brzdit, bojovat o volant se šílencem a zároveň mířit podrozjetý vlak skutečně není nic, co bych chtěl opakovat. Naštěstí brzdy byly dost slušné. Prorazili jsme dřevěnou závoru a zastavili. Před ním nárazníkem jsme skončili jen pár centimetrů od jiskřících kol vlaku. Hunos auta, hunos auta, řval Rey a snažil se mi palcem vypíchnout oko. Nepřestával bojovat. Nepochopil, že se mu právě zachránil život. Pokusil se mě urusit bezpečnostním pásem a tak se mu dal ještě pár loktů do obličeje, dokud se nepřestal hýbat. Než konečně omdlel, musel jsem ho praštit třikrát. Nebudu lhát, tohle mě bavilo. Zatáhl jsem ruční brzdu, vylezl ze dveří pro a obešel sanitku. Zvuk vlaku projíždějícího jen pár decimetrů ode mě byl ohlušující. Otevřel jsem dveře u řidiče a po chvíli našel tlačítko na vypnutí otravné sirény. Vytáhl jsem rejovo tělo a hodil je dozadu na nosítka. Byly na něm řemeny pro těžké případy a tak jsem je s radostí využil. Julie sebou škubla a z otevřela oči. – Oh, vene, co se děje? – zamumlala ospale. Počkat chvíli. Uvědomila si, že má roztrhané oblečení a je pouze v podprsence. Prasáku! Hele, to si věříte se záchrankou. Julie, poslouchej, na vysvětlování není čas. Musíme tě dostat na místo, který tvůj táta považoval za domov. El tam pro tebe bude mít připravenou pomoc. Bylo jasné, že v sobě má hodně léků proti bolesti, které jí dali záchranáři. Nepřítomně se usmála. Hele, co se stalo s tátou? No, je uspanej. Poslyš, můžeš mě navést. Er řekl, že máme jet domů, ne na základnu. Musíme se dostat na místo, který je pro tvýho tátu domovem. Jasný, domů se dostanu. Kde jsme? O, nemám ponětí. Hele, pomůžu ti dopředu. Musíš zůstat z hůru a říct mi, kam máme jet, dobře? Dobře, to zvládnu. A hele, až mě příště budeš chtít vidět nahou, tak řekni, nemusíš mi trhát hadry. To je takový divný. Tu halenku jsem měla ráda. Zavřela oči a zase usnula. Odnesl jsem je na místo spolujezdce, jak nejopatrněji jsem dovedl. Nechtěl jsem se dotknout jejich obvazů ani zraněných míst. Když kolem nás projeli poslední vagony, připoutal jsem je na místo. Julie sebou škubla a něco zamumlala. Cože? Tady to znám. Jsme u Je rovně. Mluvila docela nesrozumitelně, ale zdálo se, že už nekrvácí. Rozhodl jsem se, že pokud se její stav zhorší, zavezuji k doktorovi do nejbližšího města. Nemělo smysl riskovat její život jen proto, abychom se vyhnuli začení. Doufal jsem ale, že tohle rozhodnutí nebudu muset udělat. Rozjeli jsme se. Domov, o kterém se zmiňoval Ray Shackleford, byla ve skutečnosti obrovská zemědělská usedlost uprostřed krajiny plné krásných lesů a bystřin. Ležela daleko od hlavních cest a zbytku světa. Dům samotný byl kdysi honosným sídlem, ale podepsala se na něm léta bez jakékoliv údržby. Hlavní verandu lemovaly silné dorské, stářím popraskané sloupy. Některé zdi byly porostlé popínavými rostlinami a lišejníkem. U vyschlé fontány před domem parkoval černý sedan. Zastavil jsem před vchodem, zatroubil a vyskočil ze sanitky, abych pomohl Júlii ven. Ve zbytku krátké cesty mluvila poměrně smysluplně, ale byla bledá a nevypadala zrovna nejlépe. Sice lehce protestovala, že to zvládne sama, ale vzal jsem ji do náruče a přenesl na verandu. Rozhodně nebyla tak lehká, jak by se na první pohled mohlo zdát. Svaly váží více než tok. Zasykla bolestí, jak se změnil tlak krve v jejím zranění. Vchodové dveře byly otevřené, Zavřené bylo jen ochranné síto. Ho, je tu někdo, potřebujem pomoc, zakřičel jsem. Zde, díky bohu! v hlasem uslyšel s úlevou. Otevřel síťovité dveře a vyšel ven. Za tripem stála menší žena zcela zahalená v černé burce. Pojďte dál, místo je připravený. Erl říkal, že tady Gretchen je dobrá doktorka. Zahalená postava přikývla. Přes látku byla vidět jen maličká část jejího obličeje. Oči měla zakryté velkými zrcadlovými slunečními brýlemi. Doktorka pokynula, ať jdu za ní. Přitiskl jsem si nemohoucí Julie k hrudi a pospíchal vstupní halou. Uvnitř domu probíhala rozsáhlá renovace. Podlahová krytina byla z důvodu oprav vytrhaná. Některé stěny byly vymalované, na jiných se teprve pracovalo. Na zemi se válely hromady pilin a různých nástrojů. Gretchen nás provedla prostorným předpokojem, obrovskou jídelnou s honosným lustrem a sedmimetrovým stolem a malou chodbou, až jsme dorazili do bývalého pokoje pro hosty. Nyní to zde vypadalo jako v provizorní polní nemocnici. Uprostřed pokoje stál menší stůl, pokrytý bílou látkou, na němž byly položeny podivně vypadající chirurgické nástroje a nádoby s neznámými tekutinami. Gretchen pokynula k posteli, do které jsem pak Julie co nejšetrněji položil. Julie stěžka těžka otevřela oči. Nevidím. Začal jsem panikařit. Mohla se snad do hlavy praštit natolik, že ztratila zrak? Oslepne? Byla milovnicí malířského umění a vynikající střelkyní. Kdyby oslepla, v podstatě by zemřela. Chytil jsem je za ruku. Neměj strach, bude to v pořádku. Jsem tady u tebe. Určitě se ti zrak zase vrátí. O, vene. zavřela oči a vzdychla. Jak seš velkej, tak seš blbej. Jasný, že se mi vrátí zrak. Moje brýle leží na podlaze v sanice. Buď tak hodda, já dones je. To je Gretchen? Zahalená žena přistoupila a pohladila Julii po čele. Až teď jsem si všiml, že ona zvláštní doktorka má nasazené chirurgické rukavice. Ahoj, Gretchen, zlatíčko. Jsem ráda, že seš tady. Já teď asi zase usnu. Zamumlala a ztratila vědomí. Gretchen sundala ruku z Juliny hlavy a okamžitě začala odstraňovat zakrvácené obvazy. Malá zahalená doktorka si prohlížela zranění. To ve skutečnosti začínalo až za ramenem a táhlo se svaly nad lopatkou. Vypadalo to dost ošklivě. Tajemná žena si v té chvíli uvědomila, že jsem stále v místnosti. Zvedla hlavu, dokud jsem neuviděl vlastní odraz v jejich slunečních brýlích. Pak rukou naznačila výstřel. Mám vystřelit? Ukázal jsem na sebe. Přikývla a mávala rukama. Omlouvám se. Vycouval jsem z a potichu za sebou zavřel. Trip na mě už čekal. Neměj strach. Erl říkal, že je Gretchen nejlepší. Prej dokáže vyléčit každý zranění. Zaručili se za ní i Milo se Semem. Asi bychom je měli nechat dělat svou práci. O není skip ho příbuzná? Mají podobný styl v oblíkání. Jo, Pre je to jedna z jeho manželek. Myslím, že je kmenovou léčitelkou. Z manželek? Mluvíš vážně v množném čísle? Trochu mě to překvapilo. Jsem říkal, že jich Prej má pět. To víš, jiný kraj, jiný mráv. Když jim to vyhovuje, proč ne? Doháje, je, tak já ani nemám holku a Skypy má několik manželek. Není divu, vždyť vypadáš děsně, řekla holi za mými zády. Díky vášnivým křivkám, postavě modelky a ve pruráže 308 v rukou by klidně mohla s fleku hrát ve filmu s Jamesem Bondem. Zakrval cel zcelej koberec, co se ti stalo tentokrát? Otočil jsem se k ní s úsměvem od ucha k uchu. A vypadl jsem z dodávky, když jela. Měl by se zdržet účetnictví. do prdele, teď máš v rukou zadřený štěrk? Sedni si, seženu jód, Trpé, najdi ručník. A mimochodem, vzduch je čistý, nikoho jsem tu nenašla. Julien táta je připoutaný v sanice, je v bezvědomí. Měla by ses nejprve podívat na něj. Řekl jsem, když jsem si prohlížel podřené ruce. Vypadaly skoro stejně hrozně, jak boleli. Je zraněný? zeptal se Trip. Nejsem sice Gretchen, ale první pomoc vládám. A nejspíš jenom trochu vomráčenej. Ten pošahaný hajzl to chtěl napálit pod vlak, tak se mu dal párkrát do ciferníku, než toho nechal. Dávej si na něj, Bacha, je to Magor. Svaž ho a pak zamkni do nějakého pokoje. A nejlíp bude, když ho ještě připoutáš řetězem k něčemu těžkému. Ty seš fakt lidomil, co? Dej mi klíčky od sanitky, schovám do dozadu. Hodil se mu je a trip odešel za rejem. Nedělám si srandu, jestli je tu nějaký podkroví, tak ho tam zamkni, křikl jsem ještě. Ale nejdřív zkontrolu, jestli tam nejsou zbraně. Holy mě přinutila, abych se usadil v kuchyni, zatímco se hrabala v rozsáhlé lékárničce. Seděl jsem svlečený do půly těla vedle mramorového dřezu a holy bolestivě pinzetou vytahovala jeden kamínek za druhým. Kuchyně taktéž procházela rekonstrukcí a tak zde nebyl stůl, ale dvě kozy nařezání řezání dříví a mezi nimi fošna. Opatrnost nebyla zrovna holijenou silnou stránkou, vytrhávala kamínek za kamínkem a házela je do dřezu. Nebylo to nic příjemného. Řekla mi, že jakmile Julie zavolala z ústavu, vyslal Earl zásahový tým ve vrtulníku, aby nás zachránil. Helikoptéru ale zachytili stroje úřadu pro kontrolu Monster a přinutili ji k návratu. Zatímco federálové sledovali, jak vrtulníky přistávají, chtěl Earl mobilním telefonem zjistit, jak to s námi vypadá. Zvedl to ale Ray. Jelikož Holly a Tripa federálové považovali za nedůležité nováčky a nehlídali je, prozradili jim Earl, jak se dostat do rodinného sídla Shacklefordových. Z Gretchen se pak ze základny poměrně bez problémů proplížili. Co je tohle? To vypadá, jako by tě potřísnila struska ze svářečky, nebo co? Zeptala se, když mi odstraňovala z pažeku z kovu. Zůstala po něm díra, která se i hned začala plnit krví. Krev chrličů je nějaká tavenina. Jednoho jsem umlátil k smrti hlavní odstřelovačky. Postříkalo mě to. A to si děláš prdelné? Zmítal jsem se, protože zrovna vytahovala obzvláště špičatý kus asfaltu. byla to maličkost. Chrlič měl jenom jednu ruku. A navíc byl zaseknutý pod dodávkou. Byl to ten bastard, co probodnul Julii. Opušku jsem nakonec přišel, takže jsem ho musel dorazit páčidlem. Když mu praskla hlava, tak všude vystříkla ta jeho rozhavená krev. Ty jsi naběhl na obrovskou stvoru s prázdnou zbraní, jen aby si zachránil? Zabodla do mě pinzetu. si jo. Au, bacha. Zašklebil jsem se, protože tentokrát místo kamínku vyrvala kus masa. se sebou, ty fajnovko. Hele, Zede, budu k tobě upřímná. Začínám o tebe mít strach. Fakt. Holy mluvila vážně. Utřela si čelo. Kuchyni bylo docela dusno. Na nákladní lodi si byl ochotný dělat návnadu jenom, aby zachránil Julii. A teď se svrhl na několika tunových ochrličesku sem železa v ruce. A zase kvůli ní. Nebyl tak velký. A na lodi jsem tím granátem zachránil nás všechny, nejen Julii. Jasný. Neznělo to zrovna přesvědčeně. Zede, nejsem blbá. Vidím, jak seš v její přítomnosti jako vyměněnej. Ale to je jedno. Jenom nechci, abys udělal nějakou krávovinu a nechal se kvůli ní zabít. To je celý. A nebylo to nic, co bych neudělal pro kohokoliv jinýho. O tom taky nepochybuju. Když jde někomu o život, seš ochotnej provést každou blbost. Stejně jako trip. Hrajete si na hrdiny a klidně byste naběhli do hořícího baráku, abyste z něj vytáhli pár roztomilých koťátek. Jsem obklopená, idioty. A nevěděl jsem, že ti na tom záleží. Zasmál jsem se. Zase mě píchla. Věř mi, Zede. Přijde chvíle, kdy se budeš muset vybrat. Někdo bude v takovým průseru, že jeho záchrana bude zhola nemožná. A pak ti nezbude, než se rozhodnout, jestli si zachráníš kůži nebo zbytečně zdechneš. Budeš si muset vybrat, jestli utéct jako zbabělec nebo bojovat jako hlupák. Holi, vypadala dost naštvaně. A co se tím snažíš říct? Říkám jenom to, co jsem se naučila při tvrdých životní lekci. Však víš, předtím zarazila se a změnila téma. Myslím, že to byl poslední šutr. Teď ti to poliju jodem. Máš dřenou kůži, tak to bude asi trochu štípat. A před čím, chtěl jsem vědět. seš jediná z nováčků, o kom nevíme, jak se dostal do našeho biznisu. Všichni znají historky o mým blkodlakovi, tripových zombících nebo Líových pavoucích. Holy seš tvrdá jako kámen a od nikoho si nenecháš srát na hlavu. O svý minulosti ale zarytě mlčíš. Co se tehdy stalo? Přece víš, že mi můžeš říct vše... Zařval jsem, protože mi paží projela obrovská spalující bolest. Ach, omlouvám se, to nebyl Jot, ale francovka... Kvůli tomu tvýmu žvanění jsem se přehmátla. A teď sklapni. Udělal jsem, co řekla. Nechtěl jsem ji provokovat, dokud měla v ruce lahvičku s tekutou bolestí. Byla to hrůza. Jo, štípal taky, ale v porovnání s francovkou to byla procházka růžovou zahradou. Trip zajistil reje, schoval ukradenou sanitku a vrátil se. O co jsem přišel? zeptal se. Holy, vypadáš na sraně. A nic nejde, odpověděla chladně. Nehejbej se, některý díry bude třeba zašít. A možná by bylo lepší nechat to na Gretchen. Má práci. Julie má skutečný zranění, tohle je jenom bebičko. Krom toho vím, co dělám. Neboj, nebude to bolet. A kecám, bude to bolet jako prase. Měl by ses do něčeho zakousnout. Trip si vytáhl židli a posadil se k improvizovanému stolu. Dal jsem Julie na tátu nahoru do ložnice. Hledal jsem zbraně a našel tohle. Myslím, že si sem Julie poschovávala nabité kvery všude možně. Položil před sebe Beretu Ráže 45. Ale bez sebá, připoutal jsem ho k železnému rámu postele. Někam se nedostane. Chvíli jsem o tom přemýšlel. Rozhodně to bylo lepší než pomyšlení na jehlu, jejímž uchem holy právě provlékala nit. Šití jsem nesnášel. V minulosti mě bez lokálního umrtvení sešívali mnohokrát. Pouliční rváči nemývají zrovna nejlepší pojistku. A kde jsi vůbec se hnal pouta? Byli v jednom báglu s vybavením. Jsou moje, řekla Holi. Trip vyskočil. Holi se na nás úžasle podívala. Přestaň přemýšlet, prdelí! Jsem přece určená, abych se starala o vybavení, vzpomínáš? Myslela jsem dopředu. Erl říkal, že budem hlídat nebezpečnýho pošuka. Promiň, řekl Tryp. Pábičkáři jeden. Zamumlala a zapíchla zahnutou jehlu do mé kůže. Ne, vážně, nechtěl jsem. To je jedno, Tripe. To, že jsem tancovala nahá utyče, ještě neznamená, že jsem šlapka. Promiň, takhle jsem to vůbec nemyslel. Odpověděl a obraně zvedl ruce. Holy mlčela a věnovala se šití. Trip byl příliš tmavý, než aby se mohl červenat, ale samozřejmě se styděl. Půjdu zkontrolovat Gretchen, odešel ve spěchu. Díval jsem se, jak se trhlina v mé kůži pomalu zaceluje. Odváděla dobrou práci. Pocítil jsem potřebu se kamaráda zastat. A nemyslím si, že tě trip soudil, je to nábožensky založený člověk, ale takovej vážně není. Já vím, pokračovala všetí, je to asi nejmilejší chlap, jaký ho znám. A v srdci je fakt nevinej, teda aspoň na poměry našeho biznesu. Se zavíráním rány právě skončila. Seš v tom dost dobrá, to poznám, zašívali mě už mnohokrát. Když jsem neměl jinou možnost, zašíval jsem se sám... Dík! Zavázala nit. Naučila jsem se to na medicíně. A ty jsi studovala medicínu? Jo, nevím, proč jsi tak překvapený. Si myslíš, že mě k ponižujícímu povolání přivedli nějací šmejdi, se kterými jsem se stýkala? Potřebovala jsem prostě zaplatit účty? Chápu. Studovala jsem na univerzitě v Nevadě. Zbývalo mi akorát pár semestrů a už se nevyptávej. Jasný, pochopil jsem. Zdálo se, že lovců monster s tajemství mi není zrovna málo. Dokončila šití a ovázala mi paže sterilní gázou. Víc toho udělat nemůžu. Musíš si odpočinout na jístce. V ledničce jsem viděla nějaký jídlo. Stripem to tady přes noc hlídáme. Díky. Postavila se a protáhla. Pak si přes rameno hodila pušku. Cestou z kuchyně se ještě zastavila. Přemýšlej o tom, co jsem říkala dřív. Nechci, aby se snechal bezdůvodně zabít. No, slibuju, že nenechám. No jasný, zasraný hrdinové. Odešla z místnosti. Sladký sny, ZD. Vybral jsem si jednu z mnoha ložnic v horním patře. Měli jsme naplánováno, že všichni budeme spát v přibližně stejné části domů. Vzhledem k tomu, že jsme nevěděli, jestli jsme předposluhovači prokletého v bezpečí, by bylo opravdu hloupé, kdybychom se rozdělovali. Byl to malý pokoj se stěnami z obyčejného sádrokartonu, ale stála tu pohodlná postel. Byl jsem vyčerpaný a trpěl bolestmi. Chodil jsem do sebe hrst tylenolu a doufal jsem, že mi to pomůže. V sanitce byla hromada silnějších prášků na bolest, ale svět jsem se fakt nechtěl. Trvalo mi pár minut, než jsem v posteli našel polohu, při níž mi nic nedráždilo se dřenou kůži. Vzhledem k rozsahu odřenin to nebylo nic snadného. Prokletý už byl na cestě. Věděl jsem to. Cítil jsem to v kostech. Bylo mi jasné, že je blízko. Netušil jsem, jak to vím, ale prostě jsem to věděl. Klíčem byl rej. Jeho hlava ukrývala tajemství, které Lord Machado hledal. Byla to informace, již rej získal při své tajné snaze o překroucení přírodních zákonů a oživování mrtvých. Než bych dovolil padnout Ray Shekelfordovi do rukou nepřítele, zabil by ho. Myšlenka na usmrcení lidské bytosti se mi přičila, ale musel jsem být připravený přijmout menší zlo. Usnul jsem za pár chvil. Tu noc byly mé sny krátké. Starý muž mě nenavštívil a naštěstí jsem tak nemusel pozorovat svět skrze vzpomínky prokletého. Po většinu noci jsem spal jako normální člověk, aniž by mě svazovaly podivné vize či stará proroctví a záhady. Měl jsem krátkou noční můru. Byla to panická nesouvislá honička halami Epletonského ústavu. Tentokrát byli chrliče mnohem rychlejší. Tentokrát jsem před nimi Júlii zachránit nedokázal. Vzali mi ji a svými kamennými pařáty z ní vyrvali život. Uvnitř duše se mi otevřela studna zuživosti a nenávisti. Vrhl jsem se po nepřátelích, hnán veškerou zlobou, která se mi v srdci nashromáždila. Holýma rukama jsem rozdrtil masivní nadpřirozené bytosti na prach, jako by to nic nebylo. Zužil jsem dál, dokud jsem hněvem neproměnil celé okolí v jedinou obrovskou pustinu smrti. Spal jsem. Dalšího dne dopoledne mě probudily sluneční paprsky prosvítající oknem. Když uvážím, jaká zranění jsem měl, cítil jsem se překvapivě dobře. I přes hektický program posledních několika týdnů a nedostatek spánku jsem se cítil naprosto čerstvě. Už když jsem se vyhrabal z postele, věděl jsem, že mě čeká krásný den. Do nosu mě praštil příšerný zápach. Na místě obvazů jsem měl něco ohavného. Celé paže se měl zapatlané zelenou asfaltovitou hmotou. Zapáchala mršinou a potem... Málem jsem se pozvracel. O hej, něco se děje. Zařval jsem z plných plic. Vzhledem k rizikům povolání mi ve chvíli, kdy jsem se probudil pokrytý podivným sekretem, přišlo jako nejlepší nápad uvědomit spolupracovníky. V normálním zaměstnání bych to samozřejmě neudělal. Trip naběhl do místnosti se samopalem připraveným k palbě a hledal nepřítele. Musel stát přímo u dveří. Něco mě poslintalo, ukázal jsem mu paži pokrytou slizem. Kámo, mále mě z tebe trefil šlák? No co to k čertu je? Zatřásl jsem rukou, až kusy slizu odpadly na radla. Myslel jsem, že je pak bude třeba spálit. Neměj strach, když Gretchen dodělala Julii, šla tě zkontrolovat. Jak viděla tvoje zranění, udělala v kuchyni tuhle směs, kterou tě pak potřela. Řekl bych, že to má být nějaký balzám, nebo co? Nic jsem neslyšel, řekl jsem podezíravě. Nemohl jsem uvěřit, že jsem dokázal spát v takovém smradu. A zastřízlivá. Jestli sis nevšiml, pohybuje se dostiše. Co v tom je? Smrdí to jako hnící noha. Kdybych ti to řekl, poblil by ses, nebo bys jich hned zastřelil. Nic říkat nebudu. Hlavně nezapomínej, že je to léčitelka. Podle toho, co vím o chemii, je jedinou předností týhle látky příšerný smrad. Půjdu se osprchovat. Jestli uvidíš naší ninja doktorku, tak jí řekni, že pěkně zasliz děkuju. Popadl jsem batoh a vyběhl do chodby. Poučil jsem se z předešlých chyb a zbalil si spolu se zbrojí a zbraněmi i náhradní oblečení. Správný muž si sebou bere nouzové trenírky. Našel jsem koupelnu, nadšeně ze sebe sundal zbytky šatů a vkročil do horké sprchy. Nemyslel jsem si, že může být něco odpornějšího než tělní tekutiny přízraků a upírů, ve kterých jsem se vykoupal na nákladní lodi, ale podle všeho jsem se mílil. Po blížším proskoumání mi přišlo, že základ hojivé masti tvoří zelenina z kousky zvířecích kostí či zubů jeho manželka byla zvláštní ženská, tedy ne, že by Skippy byl zrovna s tělesněním normálnosti. Když jsem si pod proudem horké vody smýval špínu, uvědomil jsem si pár věcí. Za prvé, omývání zranění vodou obvykle děsně bolí. Za druhé, vůbec nic mi nebolelo. Když jsem ze sebe konečně ten hnus dostal, zjistil jsem, že mé paže nejsou zanícené a plné strupů, jak den po takovém zranění obvykle bývají. Pár stroubků bylo pouze na místech nejhlubších rán, jinak nic. Řezy, které mi holi zašila, byly zacelené, jako obvykle bývají až po týdnu. Vyšel jsem ze sprchy a úžasle zvedl paže nad hlavu. Viděl jsem, že kromě bledosti a chybějících chlupů se zničené kusy kůže krásně hojí. Otáčel jsem rukama tam a zpátky nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Byl to zázrak. Rychle jsem se osušil a oblékl. Na ostatní jsem narazil v kuchyni. Vůně kávy byla ohromná. Holi smažila na sporáku vajíčka. Trip se opíral o linku, samopal měl volně pověšený na popruhu a v rukou držel kouřící hrnek. Gretchen jsem nikde neviděl. Skypyho ho rodina asi nebyla zrovna společenská. Julie překvapivě neležela v posteli, ale seděla na improvizovaném stole, smála se a mluvila s ostatními. Na spánku měla malý obvaz a jeden větší jí pak čouhal spod trička. Když mě uviděla, usmála se vypadala tisíckrát lépe, než když se mi sem před 12 hodinami přivezl. Až na to, že všichni lidé v místnosti byli ozbrojení a v rohu stál opřený plamenomet, vypadalo to tam jako při natáčení reklamy na snídani. Dobré ráno, ouvene! – zvolala veselé Julie. Snídaně bude hotová za pár minut, dodala holy. Už bylo na čase, že zvytáhl prdel z postele. Dík oběma za pomoc vařením – Hele, já jsem na stráži, řekl Trip a poklepal samopal H No jasný, já se až do tří procházela po chodbách s nočním viděním a hledala chrliče, takže promiň, ale tímhle mě nerozbrečíš. Udělej něco užitečného a nachystaj talíře. Nerad vám přerušuju snídaňový klub, zvedl jsem své relativně zdravé paže, ale co se to tady sakra děje? Do prdele, vykřikla holi. Odhodila vařečku a běžela se podívat. Trip zalapal podechu a pustil hromadu plastových talířů na zem. A no to vypadá mnohem líp, než by mělo. Co jsem sešila, je už skoro zahojený. Říkala jsem, že je Gretchen dobrá, ne? Řekla Julie. To není možný, řekl Trip, když se mě prohlížel. Sledoval jsem, co tam dává. Byla to jen hrstka nějakých bylinek, hlína a trocha zubů. Nakonec přihodila mrtvého mývala. Tohle přece není možný. Nasrat na lov monster, prodáme tenhle recept a budeme v balíku, řekla Holly. Snažili jsme se jí léta přemluvit, aby začala ty své tradiční masti prodávat. Neudělá to. Říká, že je každou třeba vyrobit na místě speciálně prodaného člověka, vysvětlila Julie a usrkla pomerančový džus. Co tvý rameno? zeptal jsem se. Mnohem lepší. Bolí to a nemůžu zvednout ruku nad hlavu, ale za pár dní budu v cajku. Sáhla do kapsy a co si vytáhla? Položila to doprostřed provizorního překližkového stolu. Byl to drsný deseticentimetrový kámen. Suvenír! Tohle země Gretchen vytáhla! Do prdele! Řekli jsme zároveň. Měla štěstí, že je naživu. O dobré náladě by neměla být ani řeč. Je to kouzelnice. Všichni Skypyho lidi mají nějaký dár. Skipy umí s vrtulníkem dělat věci, které by neměly být podle fyzikálních zákonů možný. Jen počkejte, až potkáte zbytek jeho rodiny. Ukážou se, až se trochu osmělej. Přitáhl jsem si židli. To nejsou normální lidi. Co jsou zač? To říct nemůžu. Je to na nich. Změnila téma. Vajíčka se pálí. Holy zaklela a vrátila se ke sporáku. Trip položil na stůl talíře a pár vidliček. Co tvůj táta? Je mi volný ať si klidně žere pavouky. Je jich tady dost, řekla chladně. Donesu mu talíř, odpověděl jsem. Jak chceš, řekla Julie a vrátila se k Jusu. Nevěděl jsem, co se mezi ní a jejím otcem v ústavu odehrálo, ale podle všeho se nejednalo o nic příjemného. Neutekl ani když jste byli oba v bezvědomí. Fakt ho musíme držet pod zámkem? Zeptal se Trip. Můj táta je někdy v klidu, ale nenech se zmást. Viděl věci, na který není lidský mozek stavěnej. Jeho vnímání reality je úplně podělaný. Je nebezpečný. Doktorka Joan mi říkala, že se několikrát pokusil o útěk a jednoho z řízence skoro umlátil k smrti. Když ho pustíme, tak se za pět minut bude pokoušet oživovat mrtvoli. Já toho chlapa do světa nepustím. Se stvůrama bojuju, nepomáhám jim. Jaký je plán? Zeptal jsem se. Kručelo mi v břeše, jídlo vonilo nádherně. Tedy samozřejmě až pojíme. Sedět na prdeli, vyléčit se, nevystrkovat hlavu, řekla Holly. Takový pokyny máme aspoň od Herbingera. Musíme držet reje dál od nepřátel. Jakmile Erl vyřeší problémy s federálama, zavolá nám. A je na tebe sranej, dodal ochotně trip. A co jsem udělal, zeptal jsem se. Předpokládám, že si myslí, že jsi akorát velký ochranářský hlupák. To je celý, řekla Holi. Alespoň jsem získala tenhle dojem, když říkal, že jsi akorát velkej ochranářský hlupák, co pobíhá za Julí jako cvičený pejsek. Parádá. Pak se na nás vrhli federálové. Hrozně chtějí reje dostat. Na základně jich muselo být dobrých padesát. By mě zajímalo, proč Erl tátu jednoduše neprásknul, přemítala Julie. O žádný sympatie tady nejde. Jestli federálové nechtějí dopustit, aby jeho znalosti padly do rukou prokletýho, jsou na jeho ochranu daleko líp uspůsobený než my? To neříkal, ale napadla mě taková teorie, řekl Trip. Čekali jsme. A kdo všechno ví o šekl Fordovi a jeho výzkumu? akorát LM a federálové. Když je všecko děsně tajný, tak tohle asi taky nebude zrovna veřejná informace. Profesoři napadení v Georgii byli v oblasti ezoterický antropologie pojem. Však upíři uměj číst. Ray byl prostě jedním z chovanců blázince. Jak se dozvěděli, co má v hlavě? Jak se dozvěděli, že je tak důležitý? Myslíš, že někdo z úřadu pro kontrolu monster prokletýmu něco vyžvanil? Zeptala se holy. Jo, odpověděl Trip. O Rejovi víme jenom my a oni, takže si kdo si pustil hubu na špacír? Jak jinak by se dozvěděli, co je zač, kde ho hledat? Julie o tom chvíli přemýšlela. Dobrá poznámka. Lidi už prosíly zla v minulosti, dělali mnohokrát. A obzvláště upíři znají způsoby, jak okouzlit jedince se slabší vůlí. A když jste byli včera pryč, stalo se ještě něco. Líco si našel v jednom ze starých deníků. Patřil lovci Monster, který padnul za druhý světový. Myslíme si, že se tam píše o prokletým. Sám jsem to neviděl, ale zkušený lovci byli úplně bez sebe. Posraný až za ušima. Herbinger, Milo, dokonce sem. Všichni byli vyděšení. Chtěli ti to ukázat, ale pak zjistili, že už seš pryč. Tyhle tři není tak snadný vyděsit, konstatovala Julie. Ten denník je vyděsil. Herbinger mluvil o apokalypse, řekla Holly, když rozdávala míchaná vajíčka. Herbinger nám řekl, ať tvýho tátu schováme. Asi kvůli tomu denníku. Ví něco, co je klíčem k otevření brány prokletýho. A to je špatná zpráva. Hrozí konec světa, jak ho známe. Herbinger si myslí, že někdo z federálů dělá pro nepřátele. Úplně se děsí myšlenky, že by se federálové k tvýmu tátovi dostali. Dokončil svou teorii a pustil se do snídaně. Holi se posadila a vypadala trochu nesvá. Zaváhala a pak promluvila. Je tu ještě jedna věc tripe? Řekneš jim to? Můj kamarád neodpověděl. Věnoval se jídlu. Ani holy se moc mluvit nechtělo. Ticho prolomila Julie. Nechte mě hádat, opřela se do skládací židle. Jestli nás nepřátelé dostanou, máme raději mýho tátu oddělat, než aby padl do jejich rukou. Je to tak? Oba nováčci přikývli. Nakonec holi promluvila. Je mi líto, tohle nám řekl Herbinger. Chtěl se ujistit, že to dokážeme udělat, když to bude nutný. Několikrát zdůraznil, jak je to důležitý. Julie přikývla. Jo, asi jo. A odmlčela se. Je mi to líto, řekl Trip. Stát se to může. Jak je pravděpodobný, že nás tady prokletýho sluhové najdou? Herbinčů v pokyn, reje v případě nutnosti zabít, mě moc nepřekvapil. Vždyť jsem se rozhodl udělat to samé. Ostatní ale aspoň začali chápat, jak vážná je celá situace s prokletým. Tohle je starý rodinný sídlo. Koupil ho kdysi můj pradědeček. Vždycky bylo tak trochu v izolaci. Podle úřadů tady nikdo nežije. Vnější svět má tohle místo v podstatě za zapomenutou relikvii. Dávno bylo prodaný alabamskému památkovému spolku. O co jsou ty lidi zač? Zdejší stavení rozhodně nebylo nijak malé a navíc někdo pracoval na rekonstrukci celé budovy. Julie zvedla ruku. Alabamskej památkový spolek jsem já. Lišácky se usmála. Jelikož je to nezisková organizace, je všecko úplně legální. A protože tady vlastně nežiju, ušetřím si tím každoročně pěkný balík na dani z nemovitosti. Takže daňový únik, jo. Zamumlal jsem s pustou plnou vajec. Prima.